І йому дуже хотілося їсти. Раптом почало гриміти, хоч небо було ясне. Гриміло з того місця, де було багаття, з білого диму. Люди з зойком падали, вражені блискавкою. Деякі одбігли геть. Перший батько витяг з запасу якусь чорну коробку і почав пускати з неї дим. За багаття вибігли білі з кавунами на голові ті самі страшні білі що спалили халабуду, де жив Тоні на острові, і забили його родичів. Тоні жахливо завиращав і хотів тікати. Але він згадав про батька, міцно схопив його за одіж і тримався, щоб не втекти. Білі вбивці схопили його, одірвали от батька і повели, підштовхуючи дубинами в спину. Тоні оглянувся. Червоний лист лежав долі, за ним вели ще багатьох людей, Обличчя їм було скривавлене і подряпане. «Тоні, синку, не бійся, сказав батько язиком, бо руками він молився до неба. Тоні ще раз жалібно зойкнув і скорився своїй участі. Розділ шостий. Король у колодках. Страйкарі і Тоні в тюрмі. Тюремна годівля. Округлі москіти. Запах пальмового соку. Що буде зроблено з Гаррі, малайський Оленшпігель, хлопчиків-барабан, штанці з гудзиками на половинах, король у колодах, акції хемтресту Америки падають. Альокай професорами з себе, білявий чоловік, констебль-ірландець, серджент лається на всі заставки, хто найдужчий? нелюдська мова. З поліцейського району їх отведено до тюрми і посадовлено в спільну камеру. Тоні весь час, міцно вчепившися Мартині в рукав, тримався коло нього, і солдати їх не розлучали. З шоколадного Тонієвого обличчя котились великі краплини поту. Проте ж він таки нічого не розумів і досі, і коли складали протоколи, то Мартинові доводилось за нього відповідати. В тюрмі було не так уже й погано, правда, їсти давали дуже обмаль, і все одне й те саме. Це була гаряча юшка, трішечки присолена і трішечки масна, тоні спостеріг, що вранці звали її кавою, опівні супом, а ввечері чаєм. А втім, ніякої різниці між цими трьома стравами на смак не було, хіба що вранці та ввечері юшка була, та, на превеликий жаль, не солона. До Юшки давали шматок хліба, який можна було їсти, тільки розмочивши його в чай від Шевсупові. У хлібі були і соломини, і навіть невеличкі трісочки. Це нагадувало Тоні його рідний острів. Зате роботи не було на початку майже ніякої, та й не смерділо дохлими шакалами. Пахло тільки гноєм, але Тоні призвичайний був до цього запаху. Не було ще сонця, і це вже було зле. Зате була одна річ, що зразу ж таки нагадала Тоні його батьківщину. Це були москіти. Правда, не такі, як удома. вони не літали і не бриніли над вухом, а ховалися у шпарках поміж деревом. Та й кусалися вони, як слід. Тоні довго не прокидався, але врешті вони таки його розбуркали. Він ловив москітів, вони були кругленькі і червоні. А роздушивши їх, Тоні почував запах пальмового соку. Не того, що він пив у Лондоні за обідом, а того, що ним частували матроси з кораблів. Перший батько, побачивши, як Тоні полює за москітами, сказав «Добре, Тоні». І Тоні почав іще пильніш їх винищувати. Він подивив їй стільки, що пахощі пальмового соку перебили запахною. І Тоні дуже скортіло випити пальмового соку. Але перший батько сказав, що виходити зась, і тоні знову заходився бити москіти. Перший батько розмовляв з другим батьком і ще з якимось чорним чоловіком. Чорного чоловіка вразила в руку блискавка, його щодня кудись забрали. Він вертався з рукою перев'язаною білою стрічкою. Гаррі, друже мій, сказав Мартин, ти добре зробив, що знищив свої папери. Але раніше чи пізніше вони тебе знайдуть. По-перше, вони колись побачать, що ти перефарбований. По-друге, вони звірять тебе з усіма фотографічними картками злочинців, а також із карткою злочинця Гаррі Руперта, що Альбо винайшов. На карті ж не дуже то велика різниця буває між брюнетом і блондином.